Той що, звалася моя учениця, збуджена поблискуючи очима, за те живеш, як тобі хочеться, людиною себе почуваєш. Ну, що може запропонувати мені оце абсурдне суспільство, робота в якійсь убогій конторі, платня, котрої на колготки не вистачить, сімейне життя, сповнене нудьгою, дітьми і безглуздям, безвихідь, відчай, господи, я з дитинства ненавиділа це сіре міщанське існування». Коли мені казали, що дівчина має вийти заміж, я просто казилася. Я з цікавістю зиркнув на неї. «А ти», – сказав я, переводячи погляд на дорогу, – «оригінальна дівча, справжня бойова подруга. Таких я зізнатися не зустрічав». Льоля хитро посміхнулася. «А ти багацько жінок зустрічав у своєму житті?» «Ні-ні», – знітилася вона, – «я, звичайно, перепрошую, але в тебе немає досвіду спілкування». То я й сказала – Дорога кинулася в бік і почала спускатися до ставка. Я схилився над кермом, спрямовуючи авто в колію, вибиту тяжкими гусеничними тракторами. Потім глянув на дівчину і, посміхнувшись, знизав плечима. «Знаєш, у мене якось не було на них часу. За часів моєї юності у мене були нелади з партійною ідеологією, ну і відповідно з органами безпеки. Не знаю чому, я нікого не зачіпав». Авто, огоднувшись, виїхало на шосе, і я знову прийти з педаль газу. Потім довелося воювати, потім був у полоні, досить довго, треба сказати. Ну, а коли повернувся, то вся ця дурнувата держава з її проблемами, з психологією, її людей, все воно здалося мені настільки мізерним, що ліпше було б не вертатися, буркнула моя вчениця. Я трохи помовчав. Ну, озвався нарешті, десь так вона є. «А ти, бачу, непогано знаєшся на психології. Друг мого брата прийшов з Афганістану таким», – замислено сказала вона, дивлячись у вікно. «Оскаре, це була зовсім інша особистість. Війна так перебудовує психіку». «Ну», – сказав я, – «чому? Просто вона розставляє все на свої місця, тільки й того». Зникають усі ілюзії. На життя починаєш дивитися дуже тверезо прагматично. Зокрема, більше не чекаєш нього подарунків, що вже непогано. Врешті я жив у дуже політизовану епоху. Жінки, які мені подобалися, чомусь завжди були як не члени КПРС, то комсомолки, і мало того, вони всі були агресивні ідеологічно». Люля розреготалася. Вона сміялася так довго, аж Більбонський прокинувся на задньому сидінні і, піднявши голову, почав стурбовано розглядати нас. «Можу поспівчувати», – сказала вона врешті, утираючи сльози, – «з твоєю патологічною ненавистю до цієї партії. Хоч, як по правді, то зараз заведено вважати, що партія – дуже неоднорідний і складний конгломерат, і там різні люди». Я заклопотано розглядав шосе. Воно було порожнє. Не видно жодного вогника, який свідчив би, що десь попереду йде машина, і тільки небо, неначе камінь, висіло понад дорогою. Я, люба дівчина, сказав я похмуро, звик покладатися лише на свій досвід. На своєму віку я ніколи, розумієте, ніколи не зустрічав комуніста, який у партії був би випадковою людиною. Усі вони, і секретарі райкомів, і комспрацівники, і рядові від колгоспника, і до студента, усі ці люди були агресивні, й підлі, як свині, інакше не скажеш. Ці люди ладні були загристи всякого, хто не згоден був з ідеологією їхньої партії. Ні, ні, я поквапився виправитися. Хороші комуністи, звичайно, ж є. Вон Брежня, приміром, чи Андропов, чи взяти хоча б того ж Суслова. Вони хороші, бо вони мертві, глянула на мене Льоля. Я здивовано покивав головою. Правильно, ти, до речі, непогано вгадуєш мої думки. Ці комуністи хороші, тому що вони померли. Ніяко зла більше не зможуть учинити жодній душі. Ну, а всі інші застаються членами КПРС, чи вони демократи, чи ще які там чорти. Я знову пригнувся, стурбовано, вдивляючись у темряву на шосе. Немає його, люба дівчина, цього драба й близько не видно. «Згубили ми слід, дідько його взяв би». «Згубили? І що ж тепер?» – обернулася до мене Льоля. «Щоб ти і згубив слід, в тартарі мені про тебе таке казали». «А ближ», – буркнув я не хоче. казали їй. «Казати можна, що завгодно. Язик певна річки, кісток немає. Він просто чкурнув собі якоюсь лісовою дорогою, та ще й випнувши фари. Правда, я й знав, що таке буде, а все-таки сподівався перехопити його на цім шосе».